ا حمله وتصاوهاسونه شهره خذا بغ عشده وبلغ رب نهسان کا او ځعي ااشپه قلتي غ تية وغلاوا ل دهية ون عمل سالحم تر تو في قو الله ماتهې کممل توفقر کې او اغ قعمل چې او کوم چې تفاغې ذا کې نعم لي کاتوئی کده الله در رضا متقبل او رضا د الله معلومیږي په وحی باندې او وحی نه دا مگر قران او سنت لکه دې ذا بي وې الصالحات من الاعمال ما سوغاشار دا رنگي مدارک وې كل مستقامه من الاعمال بالعقل والكتاب والسنه ليك عمل اغه دې چې قران او سنت او د قیاس سره برابر كل مستقامه من الاعمال بالعقل والكتاب والسنه ارى امان کی قیاس برابر ہے قران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے دی توئی اعمال صالحہ اذن کثیر وئی هو العمل المتعدی قول کتاب اللہ و سنت نبی دا أعمال عمل چومتعدی کی اللہ کتاب سرا اور سنت پیغمبر سرا دی توئی اعمال صالحہ نسوچ کوا دا دغا د سنت دا واغېې داغا د جنا نه پس په جمعه داغې کېشته دا د شقدر دا چې ت دا د اخت دوا دا چې تشته دا تو د د جوړې شوې ت و د د سوال د د همې کوي بر د پاه جنناتون باغونه تجرې چې بږي دته ان لاند دی داغې نهولېڅور قسم دروونه دپو د اوبو د شرابو د غزې ول نماز الکو انوالي چې ورکلی شي دې ته نه ها دا نه نه سم ورکنه سمې وا رزقن د پارو د قران لرزه قالوا واجب دې هاذ الذي دغه هغه دې ودا رزقنا کرا شو ومګتان نه قبولو ماکلنا و اتو ورقول بشديته به دغه نه وا متشابهه د دنیا د سر در رنگ یو شان نیخا دنیا سره در رنگ یو شان نیخ نیخو بیلین نکی جنی نا پا قرآن مینو پوئی چسنگ او قرآن قرآن کریم کامل بشارت ورکی بشارت کے کاملا نا قرآن کریم چکم دین ورکي ولې انا لهم جنار نچلی و صدیل پار مکانی ناس کی خوچا غزی کی و بنی نصب نا الله وی تجری من تحتها الانهار والنهروه برواد الشريعه لكن نهرو نشتا خراد ليش نا الله مالو كل ما ذقومن حامل صوالت الرزق وخراثون چکم دایرلیو لكن خراثو نشتا عملګری نشتا نامت ترت جنا نه خدای به مرګری بهځونګي علی نا الله فرمای ولهم ای مردی له طاله فيها طاقی کې ازواج دي ځانې وخته لري بهسريا خيسته لري به کانه ملياقوت ور مرجان بعض مسرې ملګري بعض بسپينه ملګري داسي به علي نامته له هلي به یې نه ملګري اشتا خو جګړ او طواره را صفاي نه کوي او پا قدم قدم جگره کنی ناغی نخو سره یواز اگه خده. اولی. ناغی نخو دا یواز دی خده. که پارام ناس دی. مطلب ناغی سمطلب ده. نعلاوی مصوحارتون پاکی بایی. و دی جگر نبا پاکی. د دنیاوی مرزون نبا پاکی. او گیر خیستا او صفا بایی. نیر مکانو مشتا. خراکم شته ملګرم شته ولیکن د دې بسم الله تبي چې نن pkg ایه صباح बने پر دې کلت وی دل مشبي کنه او دې د هغه بسم الله تبي ای فقیرا ته برخو مونږ وی د ذریعہ تاسو خراب خدای که راغی دی آله نو بد هغه بسم الله تو یو جمعه ته لولو بیان وکړو خو هیب دې دی ته تاسو کې زما بیر ته ضرت شته بیان به کو او بیان به کوور تنګه کې بیاغې زختې ل وړې را وړي جګه دایم کات د م دا چېره اوس پر دی کلل دې شپ د سب کو ور سره نو نا نه نه وه هم صح خالیدون ی بدي انې شانه سمې سنیا یا یا باندې نو وینا نو بشارت کې كامله ورکړه ها کانه بشارت قران کریم ورکړه ها واخدما زه دې اقووله بالله من شيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يذربا مثلا ما بعوزا فما فوقها دې آيات کې جواب عرش به کې چې پس صدقه نوران باندې وارد ده او داشبا د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت ده چې دا اعتراض يهودو کړو پنځه سال د هان کبوت باندي کړه چې سلوجان کبوت کې دا بیان شو چې هغه خلق چې راه مدد کوي یې سواد الله نور مدد غاران نو دا ری مثال په شان د ان کبوت دی نو يهوودو وې د الله کرام دی چې پدې کې دا معمولی څهونه د قرآن کریم دا ری چې کوم دین اوکو بیا علومه مانی وای چې په کار داو چې د دا دې جواد رسوله عنکبوت کې کړل لکه ان وی, وی البته زکه نو کو چې غلطه د شک مسله ځکه کوي ذالک الكتاب لا رہے دا ذکر کوي نزدې کې غلطه کې د اعتراض ورو اخي دا وای لیکن دا روایت عبد الله عباس نا سینہ ده زکه ابن کثیر لکې چې د عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود او د صحابه کرامو یو اړه ده یو جماعته هغه وای چې دا جواب د هغه اعتراض ده چې منافقین وکړ او په ظلمات او پران او برکه او روحه حرمی دا روایت د امام مجاهد نوم نقل کړي دا روایت تو د امام مجاهد نوم ده چ ایمان مجاهد وای چې کله د ظلمات او او آداب برق مثال بیان شو نمنا یقینو اعتراض وک چې داسنګ کتاب دی چې په دې کې د ظلمات او درات مثال بیان نو دا آیه تو دای جواب ترانګه او دا زیات غره او زیات مناسب ده ربیع بن انس رضی الله عنه هغه وای چې ډا نصال د دنیا چ کم نه بیان شولې کله چې ماشه وګي خو دې جوندي او کله چې ماشه مور شي نه ختم شي وې دا که سي چې یو عاجزي خو الله یادي د خدای کتاب یادي ولی چې کله مالدار شي نه یاد الله د کتاب نه غافل شي یاد خدای د کتاب نه مخوري ولیکن په دې توګه چې ربط نه جوړيږي مخکې سره لہٰذا غور توجہ دا دا کہ دا اعتراض منافقی او منافقینو کړو پس ظلمات اورات او برق بندی خدای شه قرآن فرمای چې کم هله کوئی کدا دا د حق قبول سرلږی راغي جواب دی نه په اعتراض دا او چسره چې هم قبول مکی دی او صورت چې باکرام ودلی دی نہ اعتراض ماکه کې شویل او جواب مدینه کېږي دا هو د قران اسلوب او تاریخ نه ده اپ کو سورہ حج وال آیاتی کې سورہ حج کې مثال زباب بیان شوه ده او پاغی اعتراض چې کوم دین وشو ندام نچولی دي سورۃ البقرہ 78 نمبر ده او سورہ حج په نزول کې 103 نمبر ده یو څل اور دریم ل اعتراض لا شین له جواب کی هر شیخ دا, دا اعتراضات کی نو ور دادہ چې دا جواب دا هغه اعتراض دے چې مناشقین وکړو په ظلمات اوراد او برق باندې دا هغه اعتراض جواب دے نو الله فرمای ان الله دشکل لا لا استحی شرم نګنی ایهذر ما کی بیان کی جو ہم نے صادماشی فما فوقا یا زیاد داغینا یا کم داغینا سوفمانہ د کموالی او زیادتوالی دوار رازی ان ذکر د حیاو کو حیا وہی انقباض النفس عاداماتہ کرو خفقے دل د نفس پر اوسوچې نفس هغه بدغنی دی توی حیا من نسبت د حیا چې کر الله توشی نمرات نه لازم د حیاي چاغه د ترک ان لا یترکو نو پریږي لکه چې وسره دیو شینه حیا کی نه غو پریږي مطلب دا چې الله نه پریږي لیکن متقدمین وای چې حیا مناسب د الله سره چې دغې کیفیت منغي او الرحمان وای والحمد لله وامننهم الحمدلله اللهم متقدمين و ملقين چه زو وایما چې نسبتاه یا شرع د الله تعالی ومن داږي په کیفیت نه پویو دا مطلب رزکه مون معنا وکړه شرم نه غل خلاصه د آیت آیت, آیت کې دفر اعتراض و بیا د مثال نه باط بدلې مؤمنان منون کی او کافران چاغي اعتراض کوي او بیا حکمت د مثال ی رز به کثیرن و یهدی به کثیره او بیا صفد فاصقینو صفق او بدینا دغه قدمی بسې دا دغه اوګد آیات خدا سره ان الله فاما الذین فساقسان امنو یقین کذره و یعلمون یقین کی اری پوری گیری انه الحق دیشګدان نشاله وشتینه ری ن رد هم ن طرف درض غینا د مؤمنه ناقیده او یقیني چې دا مثال مسیحتن دي او هاه کسان چې انکار یاندي فایقولونا وای دی مازا اراد الله سراد کرد الله به هاذا مساله قديم مثال کفار و يسديا الله سن نور مثال ندغو چې دا اشیاء حقیره دای چې دی له دا ما ملو سزونا هغه چې ذکر کوی قرآنِ قرآنِ قرآنِ حکمت دا نسال بیانی یو ذلو بیلارکی پدیم نسال سرا دیر خداق نچہ اللہِ بیلارکی اندائی پا کی بیاسا کسرو دی ننا اثر ماناو کا یو ذلو خکارکی گم رہی نشیخ ماناو کا چشکار حدس خکارکی گم رہی پدیم نسال سرا دجیر و خلقو دجیر و خلقو گم رہی خکارشی چہ آگی پدې نصاب اتر شروع وي وي هدې احکار کی هدایت پدې نصاب سرا دېر خلق ډېر خلق داوی هدایت خارشي چې اګي جوابات کی اګ اعتراضات او کم چنام الهدین کی احکار کی گمراهی پدې نصاب مگر بی دون خلق او داسود دیرا الزینا دا کا سان دی ینخذو معه الله چماتی وا الله ننبالی میسا قیح پستمز بوچیان داغینا دوازی رکم وادم راندا بازی وی مراتی نا وادل عالم ارواح لیکن سلط اغراف کے نحم سفارا آخر سلط وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُورِهِمْ ایک سو بہتر یوسط دو آئیم آہد وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُورِهِمْ الاستغفركم قاضو بلا دتو د ارواه نه الله وا د و راست کستا سرض نه اقطو د وی الله تزمن غره دی تزمن کداه و اس چه کم خلق شرک کئ په توحید اعتراضات کئ لدغه دی فاسقا دغدی بيدنه خلقو په توحید اعتراضات کئ دریم و वाद د علماء نه غستې شوې و لکه سوره اچ عمران څلورمه صفاره د اخیرونکو نه مخکې آیه ته وا اذ اخذ الله ميثاق الذين اوت الكتاب لتبيننه للناس و لا تفتمون یوسلوا و ايام وا اذ اخذ الله لا تبيننه للناس ولا تتمونا الله وعد استواد علماء نا چې زما کتاب به خلق ته بیان وای ونا تتمونا نه به پټوې فنا مزهو وره ازهور ہے وشروا بهی سمنن قلیلا دیغظل اغوادا وستری دنیا لگا و ازغد فاسقان چغد الله وعده هغه ما تکړه درې مبادن مشرکین او ماکوکړه وا لك سور فاتر اخر الکو نوشته مصفرا وا اقسم بالله جهه ایمان هم دسنو وختم وا اقسم بالله جهه ایمان هم لان لا يكونن احدان الا احد العمام ديك قسمونه کی په الله مضبوط قسمونه قسم دې کراږه موږ تکرام بار نشو مونږه زیات ته هدایت دا غنوړو دونو دا چې کدا نبی دې سلام نور هغه او چې کله راغلی بیا کارو انکارو و د دعوه دې ما دې دغری وَيَقْتُلُونَ أَجْلَ كَيْ مَا أَرَادَ كَأَنَّهُمْ أَمَرُ اللَّهِ جَهَقَم كَرَرَ اللَّه بِهِ پاګي سر ايو صلا بعدا کوونو الله حکم کړل چې زم ما جنب مضبوط ساته او دي پكي تفريقي جوړي ټوکلي جوړي وَيُسِدُّونَ الْأَرْضَ فَسَادَ كَيْ پمل کې خداي ک ناخداخ همو خسروون نه <تصفح> دي تاوان یې ندي نه جواب داګه کو چې صدقہ د قرآن مانواله و ذکر کې د څلور نعمتونو ذکر بل نه عام اربع او واتاس نشوي نو ود انکار کوي و د نشله نماز نو ود انکار کوي الله فرمای کیفه تکفلونا شرنګین کار کوي تاسو بالله دالانا د الله په غوړي کار نه وکړي د بالله نه ان وحدانیت الله وتشركون به غيره څنګه یې کار کړه د وحدانیت الله او شریک و هغه سره نور او کته دا معنا کوم تفسیر کړل دا موږ وی دا قران کړل ها نن سې دا وګوره دمه ورو کو قل ائنکم لتذفرون بالذی خلق الارضین وتجعلون له اندادا هوین نه کوم ل تونه ب لځي خ دقل ې یو من لوونه لهوایه ان کار کو د یوواې د هغې الله نه چې ډاکي د مکیې په دو هځې کې یعني جوړه د الله سرهبرابر ان کار نه الله سره نور برابر جو دلته وده کوه کایف تتخذون الله <دللا> وتجعلون له اندادا دعمت او دې اتره حالیشو سمو ده سماو ګوره دوه استمو صفار عالتا کی د دې جګرلا یقول الذين استعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار ین دې اه استمور انا ونجعل له اندادا بل له ديو النهار بلکې چن تاسو نو دیشته ادورځې کنه چې تاسو ما حکم کوم کو مونږ تا چې انکار کومنګه دی والد الله انا ونجعل له اندادا او اگر الله سره برابر متاب بهې الله سره دبرخې خاوندان جوړ کا نو مطلب دا سرنګې کار کوې د وخت الله او شکان وې جوړ ا سره وکوم امواان حال ډاو چېای تاسو اماواتن په د غدم وا ج د می می د غدم مدار کوي تاسو بالکل نو په هیااکم نشتکرې تاسو پ ډ کې تاسو جوندي کې پرم کې نمو پر رحم کی جن دیک رہے اب دنیا ته بیا راغله سم میت کو بیا مړ کی تاسو په مګر نه تا سم یه کو بیا جن تاسو په قیامت کې نګلا مړګه شو د بیا جن دشي ها ني ممنو و راکان وی وقالو ربنا امتن اسنته نه واحیت اسنته فاعترفنا بزنور Waqaad raabba a mat na sanaatae waxyata na sanaataen faataana bis Wa ku far taa m mugaadba yada samade oo ku farar ta m mugaadbaere a dudidi mugaadba اقرارو کم منگا پا جون نو نو دو جندشو دو ملک شو کنا نو چتو اے جوندي کمر جندی نا خود درم جندشو و احیطان اسنا تین دلی دا سمانالا و سریع دا قبر جون اغا حیات ناکسا ده اغا برزخی جند دا غی پا کیفیت منگ نپویو او دا قبر نموراد دا جورا ده دا قبر نمرات اغبر زخ چاگه علیین دے یاسی جین دے ناچه غلام عنور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ددیو بنیان و مشر د آیت دلان دی اغلی کی مشکلات القرآن کی موت عبارت اس از استراق روس عن الجسد موت عبارت اس از استراق روس عن الجسد و در قبر هيك تعلق روح با بدن نه وي وي موت دې ته وي روح د بدن نه او په قبر کې د روح هیڅ تعلق بدن سره نه شي دا علامه عمر شاه قبره دا دی. د دې بیانو مشرب ته څو څو کله به یې څنګه چل دا خبرې دي ته په دې اعتراضات شي ویلې اغضاحب القادري قصوار اعتراضات چکملی لوکلی چا اخر دیم مونتهوله بریجان وی مو د مونته مشریکان که کدی وای چې دې دا قبل نه والی ندیم دې ته مغالې دیم وسیله مندې کدی وای چې دې مره حاضر ناظر ګني نه دی امګن دیو بړیان دیم تر سره کی شاملېږي اخر کله خبره دا چې دې موحدین بیا مونږه مشریکان سوچا دا علماء و علماء کو سړي دې باندې ته باندې ونه دا شروع کوي کته وروه ها باندې لې ميلاد نبی ټول واګه ده کوي دلته کوي په سریا دیو باندې شرمو اکابر په دې شرمو عموږه ګوټرولي تاسو دا باندې ته دی باندې باندې دا علامه مرشالي کوي چې په قبر کې اس د محبت سره مان نه غنګوږي د کیه کوکه بدلوږي چې دا احناف فنې سماع مو تا نشته مړه د ليز دینه او دیوي اوري وسيله شته اوري لیکم وسو وسوم متددا د دوی د دې دمړګلی د دنیا جون یو د قیامت جون یو د دې ټیمر اول چې نو اغم سمحلایکم بیا موږ جون د سم الہی ترجعون یا بنی الله ته واپس کوم لشي نعمت و د دنیا ټول مخلوق نشته د پیدې لپاره پیدا کړ د دنیا ټول خلق نشته د پیدې لپاره پیدا و الزی الله غذ ده خلقا چې پیدا کړو دکم ستاسو د پیدې لپاره هغه څو چې پسما کې دي جمیعاتول ندلته وی ولې مارو د رامن کې کوم फायदा ده چې پیدا پیدا کرے نمنګ لکه کوم نمبرات اغسیس چې اغده فعیدی له انتفاع کو نہ معنا مطلق نه لکه معنا د انتفاع کو ستاسو د فعیدی لپاره اغسیس ینه چې د کومه फायदा غستې شي اته مراده کلی سو ته بس وګوره فال ینزو د الانسانو الا طعامه ان سببن ما سم شقاقن الارشقان اپ منشتن پګشتما یو ندي فال ينزل الانسانو الى طعامه ان سببن الماسب سبان سم شقاقن الارشقان فانبط ما به حظا و عنبا ومن جز مك شرك داسمان نو نامعت جنیا طول ندلتا فرقہ اباحیہ دا کم یونس نبی دې ته علماء اباحیہ ویلغه چاغي وی هر شی چیز ذاتی ملکیت نشتا زکه هو الذی خلقلکم ما فی الارض جميعا اری ستان فلیدن فاره الله ټول پیدا کړی جمیعہ ټول پیدا کړی نو بس ذاتی ملکیت پکې نشتا او هغې خدا داڅوک اوود دي که چې شرکت در زن در زمین در دوولات په ما د او په خه کې فز ک دیې شراقت او داچ ملکیت شته ایمان راي جواب کل دی علمی جواب ده و جمع چې په مقابل دی جن کې شي نمرات چې نه تقسیم د اافراوي افرادته مرہ جنا انقسام ده احادی په احاب باندې لکم راغل له ما په ارض راغل له نه ده هر یو ده پال هر یو شی الله پیدا کړی ده ذاتی ملکیت کې کوم نه نشتا خلاص شیخو القران آسان جواب کوي هغه کلام کې تقریدا هو الذی خلقلکم ما فی الارض الا ذات دې چې پیدا کړی دي تاسو په پار هغه سوچ په ذمکه کې دی بس کلام ختم شد جميعا داطور ځالاو غره فاتقیدو جميعا من الله وداتوز علان او غره په دې کې د بلچا مداخلت نشته نامزه او ها مين سیداد جان له سم آیت جاسیا الکوی وسخرلکم ما فی السماواتی و ما فی الارض جميعا منه دا تد طرف الله نبی تاسد امس الله فقال کې لګول دي او دا تد له طرف الله دا مطلب ثم بها خبر الله وره استوا چې برابر شي الله اسمان نو مرتا اراده وکړه اسمان ته هوز نو که مخکبو اسمان روح المعنوی دی صدا د صحابه نو مخ نه اختلاف دی اړه له او په دې کې دا فیصله نو وکړه او ثم دل طرف الله تراخې نه دو استوالی دو پارا بلکہ سن ماہ دو پارا تاقیب زی کری بے سن ماہ دیا دا خبر ہوا چه ارادو کلا اللہ سمانتا فصووا هنہ سماوات واسمانونا وہو بکل شئین علیم دغان لا دے پار سبانی پویا ندہر سکونک کې الله من دے اللہ فہر سپویا دے یو اللہ نتیجہ سرو يا ایوہم ناس عبدو ربکوم اے خلقو دیو رب عبادتو کئے دے نتیجہ روو تا دیابا صلو علم نعمت آبا چکم دے مذکر کرو اغوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ آلو اتجادو فيها من يصب فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بهن دكا ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون ليا ايها الناسنا كتاب عام شو لو شوو او په دې کتاب دعوت توحید او پاغید پینزو دلائل عقلی دارنگی جواب ده دا اغشبه چوارد ده پسداقت ده قرآن اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحَيِ اَنْ يُزْرِبَ مَسَدَى او بیان ده صدور و نعمتنو ذکر دنعم اربعو کیفت اگفرون باللہ وکنتم امواتن فأحیاکم و تاسو نشوي نماز ټکړې نو ول انکار کوي د الله وحدانیت نه بیا د ون نه نو ته او ول لذی خلقلکم ما فیل عم جميعا د ذمکه کی چسدید فیدی سونا نو انسان استاد فیدی په طار پیدا دی نو دا درنه نعمت ته چټنی د ذمکه کی خلیفہ ګرځول دی تانی کو ادم دے سلام آغم نی خلیفہ گر رول دے دزمکی نو دے معصر شرک کئے نفرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا فَكَمْ وَكِيَ چُوِي رَفْتَا مَلَيْكُوتَا اِنِّي جَاعِلُنْ بِشَكَسِ تَيْدَاكُمْ تَزْمَكَكِيَوْ خَلِیفَا کَلِمَدْ اِذْ اَبُوْعُ دَیْدَا اَوْ اِذْنِ قُتَيبَا دی وای کلمه د اس دا زائد د زیاتی دا اصل کې کلام دی او قال ربک للملائکه یی د روان سٹ م لیکو کلمه د اس د فارا التحسین د کلام راغلی دا باج وای چې کلمه د استکم دی دا په معنا د قدر راغلی دا و قد قال ربك للملائكه يقينا بيد ورست آمدې کوتا لیکن عام مفسرین اغي دا وای چې نا کلمه د په معنا د قددا بلکی کلمه اېلو دا متعلق دا د محذوف سراچ غبه اذکور اذکور اذ قال ربك یاک چه اوی رستا ملیکو تا مفسرین عام داوی دارنگی بازی وئی چه و اذ قال ربکا دامتعلق دے قالو اتجعل فیها قالو اتجعل فیها او اذ قال ربکا ملیکو اوی اللہ تد پیدا که پسمکا کی او د هغه ورکې ویلو چې کلستا ستاره رداوی هغه سره متعلق دی ملائکه دو د ملک را ملک د مشتق د الوکت نه الوکت مانہ قاصد دی پیغام رسول او مده کېم د الله پیغام رسې یا ملک وی اغتاقت تا تاقته وی ملکه نو ملائک دا طاقتور مخلوق دی زکر ته ملائک چکم دین وی باقی ملائک دا مخلوق دی او دا نورانی مخلوق نور دی خدانه کې د الله د رضون ته دابینا د دا انوارو نه ته دالی په نورانی مخلوق دی ملائکاں جسمان نورانیان اجسام نورانیات راع اسو الله ما امرهم و يفعلون ما امرون وتتشكلوا باشكال دا د نورانی جسم ده چې الله نا فرمانی نه کوي او د رنگي عغیر مختلف شکلونه د چکم دین جوړي په مختلفو شکلونو باندې ځان چکم دین کولې شي لیکن جبرید برا تو پشکل درحیتو القربی اغلوی صحابی چی کم لے نو مختلف اشکال نا جبھوڑو دشگی نا دوود شغلی نا پیدا رے او ادم ری اسلام خو تاسد تا بیان شگی نا مالا او دے آغا وقتی ویلو چی کلستا رب دا ہوئی اغیس رمو تعلق لے ملائکو جمد ملک را ملکو دا مشتق دې د الوکات نه الوکات معنا کاسب یې پیغامه رسول او ملائکه د الله پیغامه رسې یا ملکه ای اغتاقت تا اغتاقت وی ملکه نو ملائکه ډم طاقتور مخلوق دی ذکر ته ملائکه کوم دین وی باقی ملائک نامخلوق دي او دا نورانی مخلوق دي خدانه چې د عزاد نور نه پیدا دي د انوار نه پیدا دي نورانی مخلوق دي ملائکه جسمن نورانیون اس اجسامن نورانیاتن لا یعصو الله ما امرهم و یفعلون ما امرون و تتشكل باشكال مختلفه دا نوراني جسم دے چې الله تعالی فرمانی او دا رنگي عجیب مختلف شکلونه د چکم دین جوړي هرڅه پیدا کوم پزما کوي خلیفہ دونه ما او پدیش پد اقوال بخا زاد المرسید ابن جوزی اغه شپق اقوال نکرکړي یو کول دا چې مله پوهه پټنه او دغه چې ابلیس باندې سره دیوی کنه دا دې نیک سره دی حالان هغه کې تکبورو نو الله ملائکو ته د ابلیس تکبر چکم نه خو د ابلیس تکبر لخوا نو پدې وجبان دی الله ملائکو دا خبره وران وکړه دوی دا چې الله تمره کو اطاعت کار وکړه چې باندې دا الله فرمان برداري حکم الله د سې کو نه کورن سې دوه دا چې باندې کی الله دا کار وکړه چه فرشتي چې کوم ده دا ادم غيب ندي وني اغي ته فتنه واځ کوي اتجعلو فيها من يسلف فيها دا دم سلام د حالات نه اغي نه خبر وي نه الله دا کار کوي دا چې فرشته دا به خبر نه دې علم غیر دمدای كون سلامره دا چ الله ملیکو دا خو دا چې تاسو د خلافت قابلیت نه یی د ځمکه خلافت هغه څوک یی چې هغه د دی ځمکه نه ګټه ده د نه ګټه الله ملکوت دا خو دا چې تاسو د خلافت قابلیت ده د دې خاور دا خو دا چې تاسو د خلافت قابلیت نه یی د ځمکه چې الله ملکوت دا خو دا چې تاسو د خلافت قابلیت نه یی د ځمکه خلافت هغه څوک یی چې دادی دادی وکوي او شپګم دا په دې کې تعلیم د مشورېو مطلب دا کړې چې کار تاسو کوی نه پسلا او مشوره باندې کوی لکه تعلیم د مشورېو کړې چې تاسې کار کوی نه پسلا مشوره باندې کوی دا لا ضرورت نو لیکن جام علامه دې کو ته خبر او کړه دا تعلیم دې ممتاز تااسسو یو کار کوئ نه په مشوره کوئ دا تاج منږته دی او کچرې مشوره کې د چارای او نشه من نه دی دعادې خفه کېږي نه دا د مپ الله ته وې انسان پیدا کې چې فساد کوي ال دا ته پهې زه پو د نو مفو خبره نهمهدرې شوه هغ و خافکار نه کوو نکه چری یو مرګري مشوره وړاندې کړه او هغه ونه منل شو نه دې د دان دوی چې وځه سمون به دې زېنه راغله ما او زمام مشورې له بلکل چې کوم دې له اهمیت ورنکو دا نن خبره وایا زمام مشورې نه بالکل له اهمیت ورنک نه شي دا شنو دغه حتي نوروم دې خليفه اکثر خلق معنا کی نائب رتیدا کوم پزما کیو نائب خاندان کی نا معنا غلط ادا اللہ تا د نائب باز ضرورت ده موږ ټول موږ د نائب باز ورکਰੇ الله وی فرات جلول الله انداز ما سره برابر څوک مگر راوي دارنگی وکاد اتخذ الله ولدا اللہ رکی پا نائب بانده نبت خوابی چیزا پیدا کون دوین دا چه نائب خودا اغا چا پا رئی چه اغا عاجزی رسیدینشی طول خد قوتا او قائم مقام جول کی یاد دا چه پا اغا بیماری لازی مرض لازی ناغا قائم مقام چې کمدین جول کی د دینس زن وته الله باندې خدا غور ناراضي او د دې غور باندې الله چې کوم دین منزه ده و نائب معنا غلط را سړي یا بعض وي نائب په دی خبر کې چیرې حکم د الله قامو به جاری کړي مې چې قانون دا لا جاری کی نه دا لا نه ای دي ولې خامخا درا عینا ولې معنا کوي اې انسان ویله الله نه هم دې انسان دا لا نه ای دې کسنای دې انسان الله کا درمن مخلوق دی نایم نه دی اصل کی یو خلیفہات معنا د مخلوق یریتہ ده دار د دا الله د حکم تاده قانون د الله د ملک ناقص فی د الله کا ذمہ دا مطلب دریم خلیفہ په معنا د حاکم کها جمبي او بیام قانون د الله بنافس کی دریم د خلیفہ معنا قائم مقام لکه سوره انعام اخری ایت کې راضي اه اخره د کاسه ایت یو سپیتم یو هو الذی جعلکم خلائف فی الارض هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم با فوق بعض درجات هو الذی جعلکم خلائف الارض الله غزاب دے چی تاثیر گردھو لیے خلیفہ گاندزم کی سمجھ تب بیو برقائی مقام دان سورت یونس تکم ده دغه ورو کو دا التوی ثم جعلناکم خذائفا فی الارض ثم جعلناکم خذائفا فی الارض بیاو ګرځو دیتاسو خلیفگان پزمکه کې قائم مقام پزمکه کې اگر مخکږي قومه وهلاکلو اتاشی داعی قائم مقام وګروله ثم جعلناکم خذائفا فی الارض هلو گرانا محرم عوردن کو دشیعہ قرآن علامہ آبز علی شیز سید دو رئی تفسیر قرآن پر امدی تری سیڈی کی زمانگ د دکان ملاوی کی پتہ یاد ساتی اشاری طریق سنت کے ساتھ این سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن تلاغا نزدی منچوک جانگیرہ روڈ سوابی روپ رائیٹر انورشی موبائل نمبر 0301-157-114 اس عدم علیہ السلام دے چاہ قائم مقاموں دے جنات ابن تین دے مخاری شرک مانا کی قائم یا قائم مقام د ملای کو زمګوان ملای کی وی ملای کی ادم علیہ السلام را او داس قوم ده چې پخپله مرش کې باندې یو بل خلافت کړي هم قوم یخذ فبازهم بازا داس قوم چې پخپله مرش کې با خلافت دیوبل کړي نامرده لچکل الله دا اوې قالوا و مليكوا اتجادوا فیها آیات پیدا که پس مکه کې من اغسوک یوشو د فیها فساد وکي په ملک و یسوک دما او تو یی بوینه دی ولی باقي و یت ملیکو تا الا علم ورکل چې د ذاولاد په فساد دی دویم دا چې ملیکو جل فرض د خلیفہ معلوم کړه چې خلیفه کو عوض اے که چې چه آل تخیرم کی گی شرم کی, کی او دا خلیفه چه کمده دا فیصلی کی نمتب دا چې د اولاد دا کې کی جگر بکی لیو خلیفه بای چه اغبا دی فیصلی کی نو اللہ دا اس مخلوق پیدا کی درین دا چې ملیکو قیاسو په پجننات بات دی چه سن اغیق فسادات کول دکه سبدیم فساد کوي او دې توې قياس غايب على الشاهد ها غايب قياس وک په حاضر باندې جنات حاضرو ادمه سلام غايب یو روایت بل نقل کی ابن جریر یارا دې یان محفوظ تا وکټه وم کتب باندې چې دغه محفوظ تا هغه مقربین ملائکه نزدیکیږي پوش داغی ضرورت نیشتا دادری وجوهات دادی ونحنو نصدحو منپاکی بیانو سراسنا استا نصدحو مطلب دا ده صفات و صدیون استا ذات پاک گرون او په صفاتو د دلویے کے صفات د کمال او تقدیس کم د دا مشترک دی تسبیح رازی په اوصاف و صفات دی او صفات چې د الله مناسب ندي د الله نسل دی مغصطات ذات داغه نه پاک غو لکه شر الرحمن العزیز په صفات او کمالیو کې د کمال اغذ صفات او نوقد څو تقدیس دا مشترک دی دلته نه کثیر زیده فارق پیدا کای چې زمان ذکر شي زمہ عبادت ہی فارمنګ کوم کو او کستا نور سه حکمتي الله مون پويګا ځان پويګي کوم ونه نو صدحو منتقي بيانو سدا سناستا جيده نوي بيانوستا قالو يلا اني عالمو مشه د پويګم ما تاسو دا تا مون چې تاسو نو پويګي کوم حکمتونه چې مات معلوم دي دا تاسو ته تاسو دا ته خو فساد ته ګورې تاسو خو په دې نه پوهه چن بیا د اسلام باندې پیدا کی او د تو د دنیا اسلام الله پاږي کی محمد رسول الله باندې پیدا کی او د ټول د دنیا لپاره به پیغمبري نیکان خلق با ابو بکر صدیق ونده او حضرت عمر ونده خلک دا باندې پیدا کی تاسو خو دا پدانیسته کو نه الله د زمه کې د هر نه د ټولې سینې خبره راوغهسته حدیث کې راځي ان الله خلق ادم من قبضه قبضه ها من جميع الارض الله پیدا کړ ادم السلام د هغه